Iperraren urte urrena. Egun honenttzuleok, gaur eroski hiperraren urte izan da. Hori dela eta hiperrean bertan festa handi bat antolatu dute, trikitilariak, txistulariak, umentzako jolasak, gaztelu puzgarriak eta beste hainbeste gauza ikusia izango ditu. Gaurko eroski entrepresako produktuak askoz merkeago jarri dituzte. Hori dela eta hiperrera jende ugari hurbildu da. Bai Erostera, Baiongi pasatzera. Iperraren susendariaren valorazioa oso ona izan da, bertan jende asko elkartu baita eta salmenta oso ona izan delako. Besterik gabe, Endikemarainon urrengo arte.